Визнавайте все, що вам шиють. Підписуйте, не вагаючись. Головне – вижити. Повірте мені, більшовику з 905 року. В країні заколот. Ізмайов дослухався до його слів. Не чинив жодного опору, нічого не заперечував, з усім погоджувався. «А куди ж ти, сволото, подів свій радіопередавач?» допитувався слідчий. Викинув у вікно перед приходом ваших людей. Вигадував усе, на що тільки був здатний. Та його однаково дубасили, хоч уже не так, як під час першого допиту. І на сам кінець вирок. Стаття 58 «Шпигунська діяльність на користь Німеччини. Десять років ув'язнення, після чого ще десять років заслання. Сибір, Тайга, Лісосіка. Ізмейл виріс у місці, ніколи не тримав в руках ні пили, ні сокири. А тайгу треба рубати, прокладають магістраль. Новак не розрахував траєкторії падіння зваленої ялиці, і вона хряпнула прямо на нього. Постраждалого витягли з-під стобура, Бригадир з кримінальників схилився над ним, ляснув доленою по щуці й процідив. «Житиме! Підьодься! Підеш вантажити колоди!» Страшенно боліла нога, та, незважаючи на це, Ізмаїл якось тримався і допрацював зміну. Завтра нога розпухла, ледве ступав, але в тайгу погнали знову. Політичних у таборі за людей не вважали. Верховодили кримінальники. На щастя, Єжовщина скінчилася, НКВС очолив Берія, і в деякі табори прибули перевірочні комісії. Сталося так, що інспектори зазирнули саме в той барак, де згасав Ізмаїв. Він уже не підводився, лежав на нарах, чекаючи смерті. Його наказали перенести до табірної лікарні. Хоч як це дивно, там він став видужувати, однак зостався калікою на все життя. Дізнавшись, що цей політичний до арешту працював бухгалтером, його залишили при лікарні. Допіру помер рахівник, також з ув'язнених, а замінити не було ким. Так Ізмаїв і добував строк на цій посаді. Тут же в лікарні він зустрів Юленьку. Джулія Кремер була німкеня. Чоловіка її, німецького комуніста, побратима Тельмана, обрали членом виконавчого комітету комінтерну. Був такий орган міжнародного комуністичного руху. І 1935 року вони переїхали до Москви. Обидва вивчили російську мову, тож могли спілкуватися з людьми, бачити, як живуть у найдемократичнішій країні світу. Поселили їх у готелі Красна Москва». Номер – люкс, гарне харчування, відпочинок на морі, музеї, театри, концерти. Вони були в захопленні. Яка багата історія цієї країни, яке грандіозне будівництво відбувається в ній, яка культура мистецтва? Але впадала в око і диктатура пролетаріату в дії. поневолене село, закриті розподільники для високих партійних керівників, свавілля органів НКВС. Навіщо нам створюють такі розкішні умови, коли народ живе набагато скромніше – не раз обурювався її чоловік, коли вони залишалися наодинці. Мені соромно. Хіба це демократія? Хіба за такий соціалізм у світі ми боремося? На жаль, німецьке подружжя не зважило на ще один бік радянської демократії. Не могли й подумати про таке. Усі їхні розмови підслуховувались. І одного дня по члена комінтерну прийшли люди в цивільному. Його мовчки провели до машини, і відтоді Джулія більше не бачила свого чоловіка. Що з ним сталося, ніхто їй відповісти не міг.